Radio 021 Redakcija naučno-obrazovnog programa Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić A čekaj prvo malo počinješ se muzikom je li, i onda kažeš tog šovu braće bodo idu te recimo četiri takta loga ili četiri takta ona ok Tako, ja ću da ti brojim ima čovek za brojim I četiri on... suva takta ovoga a može da se kaže i prvo izdlake pa posle da vidite oče u Braci Budke. znači da mi iskažem, moramo vi sad slušate tog što u Braci Budke Vi tek da slušate. Tek, tek ne sad ćete da, da slušate. Da Ako ne, sad ali, slušate Radio 0.27, ovo je da znate. Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju ni Dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara, do onih duvača, finih, kapot. Ili negde drugi, da nemam pojma, vidit šta je okej. Okay. Dobroveče, evo nas ponovo zajedno kao i svakog ponedeljka pre podne nešto posle deset časova. U skladu s našom tradicijom da u studio dovodimo zanimljive goste ili govorimo o interesantnim temama, nadam se da vas ni danas nećemo izneveriti jer tema je nada se inteligentna, duboka, stara koliko i ljudski rod, a naš gost je izuzetno zanimljiva ličnost. Sa njim ćemo časkati o magiji, okultnim pojavama i radnjama, misticizmu, onostranom meditaciji. Dragi slušalci, sa nama je gospodin obrad, beli mag, čovek na najisturenijem položoj borbe borbi između dobra i zla. Dobar večer. Dobar večer i vama. Česti gost na radio talasima? Pa meni je drago da dođem ovde kod vas, još vas poznajem iz ranijih emisija. Da, i da, rados, nas, nas, dvojce inače, nas dvojce se inače se poznajemo već nekoliko godina, ali svaki put kad vas vidim vaš prodran, do duše malo ovaj, zamućeni pogled. Pa meni u radiju tu smetio i Talas i tu se teže koncentrišem i ovaj Ferceraj oko tu što sve zuji. Tu mi ovaj e, odašiljač mi smeta, malo tu mi rekoncentrišeme. Da, pa e, kao što rekao, časkaćemo na neke transcendentalne teme, zato evo, krećemo lagano i opušteno. Reći ću činjenicu, u nekom od prošlogodišnjih politikinih zabavnika ste napisali da je magija svuda oko nas. Magija, da. pričamo o magiji. Da, e, magija to je jedno, ovako naučno rečeno, to je jedno omegijanje. Da. Bela magija, ona onemogućava rad moždanih talasa i put prema idealima dobra, sreće, vičnog zadovoljstva. Imate tako puno ljudi koji su nesrećni strašno, ali ne znaju zbog čega, a oni su u stvari omadijani ne mogu da se odluče, žive loše u lošim stambenim uslovima nisu ni svesni da su na njih bačene zle sile i čini znači u ovom slučaju govorimo o dve vrste magije, bela magija crna magija, vi ste beli mag ja sam beli mag to je u stvari borba protiv crne magije ja sam protiv njih oni su protiv mene Vi slušajte sada Niz Dlake, tog šou Braće Budkaj. To sam, to izvolite, sam ja izvolite. htio da kažem da ideje modernih tendencija, često MTV, da. CNN i sve to često maskiraju pravu prirodu crne magije, da. moda muzika, familijaran odnos prema životinjama recimo Dobre. fetišizam, automatizam degeneratizam a recite reču. mi, a, a magična krpa recimo pa i magična krpa i ona astoniš pasta, recimo da. sve je to samo jedan od načina kako da se na tržistu, da se od naroda običnog da se uzmu pare kroz crnu magiju I da se proturi neki, neka od ideja crnomagijske. I da se ideologija crnomagijska da. protori. Ja ća vam posu govoriti o tim vetrovima da, da. i o zapadnom vetru. Dobro, dobro. Recite ovako kratko da nas vaši slušaoci budu ono, malo upoznati, kratko, znači samo neke od vaših moći. Pa, evo ja ovako u nekoliko crta mogu da kažem da ja skidam crnu magiju. Dobro. Imam sposobnost predviđanja. A posebna specijalnost koja je moja, to je sa 100% tasnosti ja gledam u živo meso ili neki od unutrašnjih organa i tako predviđam sudbino. Dragi slušalci, sa nama u studiju je gospodin Šri Guru Obrad Hare Krišnan, Matimbe Zulu Kioto, Tai Chi, crtica Mu. To je njegovo puno ime i prezime. Ova crtica, šta ona znači? To crtica, to je obavezno zbog toga što u stvari ovaj, pripadam jednom jednom redu koji... Uh, crtica ima kao osnovni ima simbol. to je deo imena. Aha, to je malo to... i problem u ličnoj karti isto. Imam problem crtica, sa tim da. crticama. Imam sam još neke znake, ali to ne od nas... Pa ste izbacili. Pa sam to izbacio iz imena. Da, da, dobro. Vi ste inače čuvar svete krave. Pojasnite to. <laughs> to je meni najdraža, to je titula da stvari, to tiko? ne mora da znači da ja čuvam i kra i ako i čuvam krave, ali to je titula. Dobro. Jer krava to je izvor života, znanja i tajanstvenosti, a da. to je zato što krava ćuti. Dobro. mada na prvi pogled krava ovako kad se zagledate u nju ima vodnikav pogled ali to ne znači da je ona na primjer glupava da. ili bezosećajna ona je samo povučena u sebe da. i ona je prepuna znanja za onoga ko zna da preuzme to znanje od nje Dobro. inače kad bi krava bila da kažem neko niže bitje ne bi grci i egipćani tolko krave žrtvovali u ime boga Anusa boga pročišćenja. Dobro, ovo što ste rekli, nekad čuvate krave, nekad ne čuvate, a čuvar svete krave ja svoje, to, to, to je titula. Objasnite mi oko tog čuvanja. Pa recimo ovako, sad da kažem ja, i sam imao i pre sam imao iskustvo sa kravama, recimo, hoćale te i keve, ja sam čuvao krave. I dosta a? sam naučio o kravama i, ali n, ono što je Specijalno na kravu što je došlo sa kasnim iskustima i sa znanjama, to je njen unutrašnji mir. Da, jasno, krava je baš egzemplar tog, tog unutrašnjeg mira. A ima li razlike između, recimo, obične i svete krave? Pa između obične i svete krave ima jako velike razlike. Samo e, treba naravno imati, uzeti u obziri to da a, lajk, kako se upušta da pravi tu razliku, često da. upada u jako velike probleme. Zbog toga što svetu kravu i običnu kravu može da prepozna samo stručnjak, specijalista za to razoznavanje. Često se recimo neki veterinari upuštaju u razmnožavanje sveti krava. Da. Ali poznata je stvar da potomstvo od svete krave ne mora da bude sveto, da sveta krava kada se pari sa svetim volom, <laughs> Pem pamoat za potomstvo svete krave takođe ne mora da bude sveto. Neki, kaže, veterinari se često na svoju ruku upuštaju rizične aktivnosti da bi izdvojili sveta krave, ali to može samo stručno lice i, da kažem, lice koje ima veliko iskustvo u tim stvarima. I, i nekako prosvećeno, je li tako? Jednostavno, jedno se lepi na drugo. A recite mi, znamo da je u Indiji krava sveta životinja kakav je stav Indijaca po pitanju krava Indici, i svetih krava to je stara kultura i stara civilizacija oni su stvar u uopštili zbog bojažljivosti da. i sueverja oni su jako osetljiv narod na te stvari i oni su rekli dobro mi ne znamo svi da razlikujemo šta je sveta krava od ove obične civilne krave i mi ćemo onda sve krave generalno da poštujemo i poštivamo i oni to i čine Da. I pored toga što njima to u komunalnom smislu jako velike probleme pravi i zagađuje okolo i ljudi se ih klizaju po ulicama, ali ovaj sveta krava je nešto što oni uopštavaju uopšte pod pojmom krave, tako da kažu. omenuli smo to svetog vola tog show braci budkve A treme da sebi neki slušatelji pa ovaj ne poznaju neke osnovne biološke principe pa pa ove, to u vezi volova pa me pa ovo mala... sam hteo da kažem da volom vlada muški princip yang Na neka bazil zada, pora i, i svoj sto bazdosnih znakova. Ovaj mali se ovde premeće stalno. Ma rade, rade. Da rade. Rade. ovog malog smoni studija. Dobro, znači, redki su sveti volovi, a recite mi zašto krava pase i preživa? E, to je povezano u e, mistici sa zelenom bojom. Krava, za razliku od veverice, koja je u sektoru smeđe boje, i mišara, koja je Dobro. u sektoru crvene boje, krvi, on je vatreni znak, dok krava, ona je vodeni znak. Zato ima tako vodnikast pogled. E, čuli smo... Od pre nekoliko godine je intenziviran ovaj problem ludi krava, govedine. Recite, zašto Englezi prestaju da jedu govedine? Englezima, kao i drugima na zapadu, koji su predstavnici zapadnog principa i predstavnici zapadnog vetra, njima se vraća to što su držali 200 godina Indiju pod žezlom i uništavali svete te krave, I sada im se to vraća kroz bolest ludih krava. Oni nisu naučili jednu osnovnu lekciju, a to je simbol Gandijevskog otpora koji im je došao iz Indije. Lude krave to je, da kažem ovako, direktna osveta englezima i sada im se to vraća kroz to ludilo, zato što ne razlikuju svete od običnih krava. Vrači nešto ima silno. Da imate nekih nadnaravnih sposobnosti. Da, da, i to su etape bile. Ja sam iz početka počeo sasvim običnu. To je da kažem ovako, sad mogu da kažem šarlatanski pristup. Nešto sam naučio, neke trikove. Da? Gledao Koja? sam u kafu. Dobro. U karte sam gledao. I tako druge neke oblike tog primitivnog vraćanja. Da? Sam učio od babe. Da? I pravio sam teoroskope neke za šiluk, ali to nije bio, bilo to ja, osjećam da nisam bio zadovoljan. I koje je po vašem mišljenju, znači, gde je počelo ozbiljnije zanimanje za magiju? Pa ovako, ja sam, još to je bilo tamo ranih osamdesetih godina, na poljoprivrednom sajmu, na sajmu široke potrošnje, otišao na indijski stand da. da kupim ove mirišljave štapiće za muzice. Dobro, i... I tamo cunjao sam malo po sajmu, posle toga vrućina bila, glad, mi se okolo uokolo pljeskavice, onaj Do. ugalj, mast što kaple na njega. I u nekom od tih sajamskih čumeza odlučim ja da nešto pojedem i vidim jedini prazan stov. Što je bio, sedi za njim onaj buda što mi je te štapiće za moce prodo. Da? Sedi ja prisednem kod njega i tu mi malo... Počnemo Sredite. tako da pričam, naručim ja ve, meso vešadicu Karadđorđevu i onda počne razgovor i tokom tog razgovora ja osjećam da mi to meso ne prija nekako, nekako kao neka goršćina da iz njega izlazi. Ili on bio govorljiv čovek ili je? on, ne on me samo tako posmatrao, tu i tamo neku reć rekao što je znao srpski i ovaj, nešto i engleski mi se malo obraćao, ja doduše tad nisam znao jezike da i kako je ta išla komunikacija koja je tema razgovora to je nevjerojatno mi smo se da kažem prosto razumeli da? i onda smo malo raspredali situaciju tamo na stočnom štandu jer on mi je tako krave spominjao znate to su bila srećna vremena posle toga ja posle tog razgovora ja više nisam bio isti čovek on me naučio u toku tog razgovora naučio me meditaciju da? i ja sam dugo posle toga razmišljao kod kuće i meditirao i tako, i ja sam šofer bio i turu sam imao za Nepal da odvezem i onda sam ja otišao u Nepal. Nepal i šta dalje? Nepal, to je divna usam, zemlja, to je divna je ti... zemlja na oko 6.000 metara nadmorske visine pa je jedna srećna zemlja mimo do svega da kažemo zapadne civilizacije one neguju i poštuju svoje a pre svega poštuju krave i da. tu sam najviše naučio od krave, o kravama mada da. sam od cijaletike imao neka da. predznalja ali ja sam pričao. to posmatrao krave više iz, da kažem stočarsko to perspektive, ne iz ove duhovne perspektive da, da i ne Nepalu sam inače dosta predmeta proučavao i posle u jednom hramu kada sam jednoga e, sveštinika sreo, on mi je pokazao celu nauku o inkarnaciji i tu smo uz pomoć ovaj računa verovatno došli do toga da sam ja sam sebi inkarnacija što je da kažem dos, dosta velika redka. To je napoznata Laplasova formula je tako? Da, on je račun o tu i recite kako je dalje bilo. Znači ne pali bio neki uvod u magiju, Nepal je da. Ali ja u uvod u magiju i od ne pala. Od tada radim horoskope za domaće i divlje životinje i za kućne ljubimce, osim moram reći mekušaca, sa se morskog rastavaca, nekih dupljara još zvezdu recimo ne radim horoskop ali za kućne ljubimce, za veliki broj kućnih ljubimaca radim vrlo, vrlo precizne i tačne horoskope. Ako se znaju u podaciji, ja mogu da izradi horoskop. Znači, Nepal je bio neki drugi, da kažem, veliki korak u vašoj karijeri. Da. Dobro, znači, to je bio taj sledeći, drugi, ključni moment u vašoj karijeri, ali onda sledi još jedno veliko iskušenje, da kažemo, treća faza vašeg obrazovanja, treća finalna faza, ono što ste doživeli u Africi, u ljudoždarskom plemenu. Ono sam najviše naučio, a što se tiče bele magije, zapravo sam naučio u Africi. To je bila, imao sam jednu turu za Nairobi, imao da. sam da prenesem ceo šleper tigrove masti. Dobro. Ovaj, I u jednom trenutku na jednom parkiralištu gde sam noćio, odjednom, jedno pleme me je zarobilo i da. odvelo u šumu, nekoliko dana smo peške išli, ja sam bio skroz izgrižen od komaraca, od izgreban. Vi niste znali da je to ljudoždorsko planje? Ja nisam znao da se sporazumem jednostavno sa ima. I onda normalno stvar mi je bila jasna kad su me zavezali i kad vidim da je dilema da li da me kuvaju, da li da me peku. Ja sam se prepao u tim trenutcima, bio sam tako usamljen Osjećao sam se tako napušten vezan na taj stup kao Isus na gori Maslinovoj. Ovo, to je strašno, ja mogu da... Ne mogu čak ni da zamislim kako vam je bilo. Ali ja, ja sam imao tu sreću da vrać izašao ispred plemena i da je mene razgledao. oni meni ocekao jedan komad mesa. A to je, na... se, to je ono gledanje u meso. Znači oni da, gledaju da. u meso. I oni gledajući u to meso video da ja, da ja imam sile takve da oni to meso ne koriste za iskranu. Tu je bila još nekoliko nekih engleskinja i nekim debeli nemci su tamo bili. A samo samo, samo da, da kažem mi, o, ovaj. znači, oni su vas praktički prihvatili kao svoga. Oni tako? su kao svog najrođenijeg posle tog proste vračeve intervencije, kao svog najrođenijeg prihvatili, i, vi ste i tamo meseca, oni kad nekog slobna da, i rišu, onda su veliki domaćini. I prijatelji, vi ste prijatelji. tamo tri da, meseca ja ste boravili. Ja sam tri meseca baš kod vraća sam boravio i da kažem bio sam njegov učenik, učenik, učenik bele magije. Aha, aha, aha. I šta je bilo u toku tri meseca, ili bilo nekih još zanimljivih momenta? Pa to sam htjela da kažem, oni su normalno lovili, oni su ljudožderi, i ovaj tu nekako, recimo... Neki su, ja sam bio prisutan kad su neke debele MC jeli. Da. I to je bilo tako masno meso. I, stih vi, I oni su izvinjavam se stihvi upozoravali, Ja ste ne, nemojte to da jedete, vidite kako je ovo masno. Dobro, I i oni su to normalno odmah su počeli da povraćaju raspolovili, su to i jedan deo su tekli tako su jeli, tako nepripremljeno. A onda ste vi intervenisali, je li da, ja sam ih naučio, neki, oni bez leba su i normalno oh, to da, sve da. jeli, ja sam ih naučio da neke vojvođanske specialitete, naše specialitete tamo prave i oni su se oduševili sa tim. Švargle, krvavice, džigernjače, dimljena plećka, kavurma, hurke i oni sad, koliko ja čujem, oni sad upražnjavaju taj iskustva, inače te auspitije i gledanje iz leta ptica augurije, sve sam ja naučio kod njih i naučio sam da gledam u unutrašnje organe i sad imate tu jedan ožiljak malo poveći na debelom mesti taj ožiljak, ali zakvarjujući njemu sam osto živ Recite mi kad je reč o tom mesu, znači provjeli ste tri meseca tamo s njima, da. uživali, jeli ste vi, još je tu bilo žrtava, mi recite mi sam... da li vam se gadilo to mese? Meni se to gadilo, ali ne možemo ja da odbijem domaćina, mislim imao sam predrasude strašne, ali to su njihovi običaj i da kažem domaćin je svetinja. Da, i s... da. Oni, sreće da, da ste ostali nemo, živi, da, da, da, je stvar gostoljubivosti i da, da kažem nekog vaspitanja i, i kod njih i kod nas. Da, da, kulturni obrazci su različiti kod nas i kod njih. Dobro, i šta je bilo dalje? Hajde, da čujemo ljudoždarsko pleme, to ste obavili, tako da kažem. Vratili se? Pa ja sam se vratio ovaj, i tu sam, sa tim, iskustva, sa tim iskustvima sam postao svestan svojih moći. Naučio sam tamo, prestao sam da se bavim kamionđijskim pozivom i otišao da. u slobodnja. Dobro. A... Uh, da kažem jednu stvar što sam tamo posebno naučio, to je razlikovanje mokraće po mirisu jel da recite mi crna za rekli ste mi da crna magija neki ima izrazit miris ustale mokraće da li je to baš miris? to je mokraće neki ili... miris kao kao kad se piju neki ljuti lekovi da? nešto od prilike, kao malo neki sumpor malo da se oseti nešto, ovaj razlika je velika znači nije baš pravi miris kažete velika, velika opet slična razlika. Slično, ali e, oštri njuh može da, da vrlo jednostavno da, da to razpozna. Dobro, znači vratili ste se i onda... Ja sam vežbao inače to da. na Beogradskoj željezničkoj stanici i tu sam došao do jednog zanimljivog iskustva. Da u stvari jako mnogo našeg naroda je u stvari začarano crnom magijom. A e, o tome se malo zna i zbog toga ja sam odlučio da tu treba neke, da kažem, dramatitične, neke korake odlučne napraviti da se to iskoreni. Ja sam video tu u tome svoju misiju. Da, znači posle svega toga vi se povlačite u sebe i posvećujete svoju suštinu principima dobra. I, znači, krećete u misiju. Šta ja sam dalje? krenuo u misiju i, recimo, prva stvar koju sam savladao do tančina bio je odnos prema vremena. Aha, da, onaj, onaj, onaj slučaj sa vojskom. Vojska da. vas je nešto ispitivala, angažovala. To, kako je to došlo i do generalstava ondašnjeg da? i vojska je mene privela na ispitivanje. Ja sam znao u svakom trenutku, tačno u sekundu, koliko sati, s tim što sam znao 5 minuta u napred, ali ja oduzmem od tog mog znanja dakle. oduzmem 5 minuta. I dobijete tačno račun. I dobijem, znači... ali, da kažem, ja znam i u napred, da kažem, to su te predviđalačke sposobnosti. Aha, aha. I... I one su mene zatvarali u razne komore, izlagali me raznim uslovima toploj vodi, Talasima da. um, svakojakim, temperaturama, kiši, ledu, mrazu. Ja sam uvek znao da pogodim tačno koliko je sati. Znači to su bile one zlatne 80. To godine. To je za vojsku bilo zanimljivo zbog toga što bi to mogli za ta načinje akcije neki. Da, da, jasno. Jer kad vi imate recimo u akciji 30 ljudi i podelite 30 satova, ovaj ide napred, ovaj kasni, ovaj ne stigne na dinamit neki pa eksplodira. Velike su žrtve imali, tako da su hteli od mene da preuzmu to iskustvo i ja sam jednu grupu izvežbao za to. A poznato je da i mnoge strane vojske obaveštane službe koriste crne magove da baš to utiču na časovnike, da pomeraju vreme, da stvaraju zabolju. A ja mislim da sas se sad mota da ta saznanja preuzeme. Dobro, znači to, to je bilo onih 80-ih godina, kažete da ste tada proputovali celu Jugoslaviju, videli razna mesta. Pa na tim ispitivanjima upoznao sam mnogo pri, imam mnogo prijatelja pogotovo iz podoficirskog kadra koji je to, da kažem, bio u tim, tim istraživanju. Iako lepe uspomene imam iz cele bivše Jugoslavije. Vi slušajte sada Niz Dlake tog šovu Braće Budkajin. Danije sam vas pitao da li je magija nauka. Bila nauka ili ne, ona mora da ima neke svoje principe. Recite nešto o tomu. A ovako, osnovni magijski principi, barem kod ove bele magije koje ja uh, radim, Sastupate i radite. Su četiri, uh, su, je broj četiri. Dobro. Četiri strane sveta, četiri principa. Kvadrat Dobro. je suština, a kocka, iako je savršeno telo, je samo kvadratova senka. Krug i kvadrat su dva osnovna principa, jedan je okrugao, a drugi kockast. Tako da spoj između te dve stvari je, da kažem, kvadratura kruga i to i naučnici znaju da to neštima jedno sa drugim. Inače, ove šestice, tri šestice, tri devetke i te, te takve stvari, to je samo jedno zamajavanje satanističke frakcije klera. Kako bi samo zakomplikovali računicu i ono što je jasno i čisto zamaglili i kako bi mogli svoje proizvode i ideologiju da valjaju ovaj, da, u narodu. Da, jednostavno teraju ljude da se zamajavaju bespotrebnim računanjem, da, pre I da ne vide da budu slepi kod očiju. A šta je one četiri biblijske životinje? Koje su to? Ovako da vam nabrojim, to su garejfon, dakle. to je krava, mačka i miš. Znači, grifon, krava, mačka Mački. i miš i oni su predstavnici svake od, od, od četiri strane sveta na kocki da. kao i na krugu što krug kad se iseće na četiri dela, imamo gore-dole, gore, levu i desnu. A Može... to je istog, zapad, sever i jug. Da, u principu svaki krug možete od... od svakog kruga možete iseći kvadrat, a to o, je jedna strana kocke. Svašta da radite, ali ovo je suština, zemlja je okrugla i kada se primeni princip kruga na to, dobijamo princip kocke na tom krugu. A taj miš, mačka i miš, to je dosta zanimljivo. Zašto oni? Pa ovako, mačka i miš su neutralni. Da. Zapad i istok, zapad je crna, specialni cr, princip istok je beli princip, Dobre. ali stvari bi bile statične kada ne bi bili povodljivi sever i jug. A mačka i miš, zna se, normalno Bog je stvorio zemlju da nije mačke i miša bilo da se vitlaju, ne bi te zemlja se okretala danas. I e, to je princip kruga. E, sad mi recite, sa kojih izvora vi pijete znanje? Ovaj, da, to sam hteo da kažem, da ja pratim mnogo mnog ovako, e, basne pratim strane mm. kao, stare kaubojske filmove. Ko su uzori? Uzori su mi braća e, Green, to je e, Ezop i Peter Green, a basne hoću da kažem, u basnama je najčistije znanje. Basne su paradigme karaktera i dobrote. Sukob među životinjama je zapravo metafora. Evo da, recimo, citirat vam Mačka u čizmama što je za mene studija dobra i zla. Evo ako možete. Bio neki siromašni glinar koji je sem mačka nije imao ništa drugom. Mladić je danima tugovao, a mačak smišljao kako da mu pomoga. Najzad reče, mladi gospod. mačak u čizmama doneo bogatstvo svom siromašnom gospodaru. Kraljeva ćerka, lepa princeza i mladi mlinar su potom večno i srećno živeli. Oh, divno, divno. Ja se tog srećam e, iz malena. To je mačak u čizmama, on se može predstaviti kao metafora. A ta opet metafora se geometrijski može predstaviti za onoga koji je vizualan tip kao hiperbolični paraboloid. Mm, dobro, Tako da dobro mi možemo iz ovih da kažem iz ovih osnovnih nekih priča da saznamo jako mnogo recite mi ko je zainteresovan gde može da kupi ovu knjigu to je biblioteka moja prva knjiga broj 15 mačak u čizmama biblioteka moje prve knjige dobro Idemo sad, pošto su vesti uskoro u kratke vesti u 11, kratko geopolitika i magija. To sam rekao, mi u ruži vetrova, mi smo u sredini gde se susreću princi istoka i zapada. I tu se sudaraju bela i crna magija, a zna se tačno odakle se taj centar zlara rasprostire. I ja sam kao patriota se ponudio da neke stvari ovde po popravim, što se uprskalo i što se može popraviti. Dobro, kakve su tu vaše mogućnosti, konkretno na ja terenu? Ja skidam crne magije sa pojedinaca, sa teritorija, sa grupe ljudi, sa objekata, sa zaštidnice stava, sa tehničkih sredstava. Bilo je ovde bombardovanje, kako ste to prežio, da li ste bili ovde? Ja sam bio ovde i hmm. ja sam pokušao, međutim, Ja sam ispašao mostove do onog trenutka dok sam mogao da kontrolišem. Ja sam trčao sa jednog na drugi most međutim posle samo da pojasnim. Izvinjavam se samo da poveznem. Gde ste vi tu bomba ne pada? To je neki neko pravilo. Da, da, da. Ja sam sprečavao koliko sam mogao međutim stigne poziv sa Brankovog mosta da je u opasnosti i baš kad sam ja otisao tamo tad su srušili da, i da, ovaj treći Žeželjev Žeželjev da, da, da, je četiri dana odolevalo vi ste visili na njemu četiri dana i noći i onda... ja sam bez ikakvih troškova radio koliko sam da. mogao međutim kažem to je bilo jako velik velik napad crne magije i ja nisam imao vremena pre toga sam bio u nekoj letargiji i nisam mogao da se prenem i nisam imao vremena da napravim taj zaštitni št, beli štit bele magije i još te znači branili ne samo ovde kod nas u Novom Sadu objekte nego i šire pa ja sam branio i predsjedničku porodicu naročito sam se na to usred sredio i širu familiju do trećeg kolena računajući tu uh, i ove za ove šurake i šao gore setimo se apisa, crne ruke, terorizam, smrto Brenovića, masonerija, pa to su onda Templari, Rozenkrajci, lično iz bunja ja sam prisustuo inicijaciji crnootporašaka su kvali živinu, jer majka jednog otporaša iz Rablja, kaže mi po njenim rećima, kaže da su pili živinsku krv i u svojoj fanatičnoj vudu zaslepljenosti. Oni čitaju tog krolija, piju drogu, posebno bespotrebno kolju živinu umjesto da sede i uče i š, oni šetaju izdrogirani s onim sprejelima po gradu. A to je bolest i to treba da se leči, kao što je rekao zakonodavac i to treba iskorena iskoreniti. A pošto je koncentrat, to deca ne pitaju. Kada je ritualu u pitanju samo udrip oko košincu i redom kolju živinu. A treba upozoriti majke da prate mokraću svojih svoje dece, kao što sam rekao, ja to nam je sve taj terorizam se zahvada dono i meni je žao što taj zakon o terorizmu ranije nije došao. Znači vi ste obilozili ta inkriminisana mesta, pratili ste neke neke od ljudi koji se bave crnom magijom da bi sprečili crnom magijom. Pa ja sam pa da ja vidim i ovaj šaljamo do pozicije da je sve to zamađijano. I ja sam tražio slobodan pristup u skupštinu i da preuzme mere da omirišen sva mesta tamo i da omirišen gde se kreću ovaj poslanici kako bi mogao pojedinačno da odmađijava dobro znači tražite dozvolu da da imate pristup noć u skupštini da slobodan pristup skupštini slobodan 24 sata tražim da bi mogao da odmađijava Da se vratimo na taj 24. septembar, ponoć 0.00 časova, .00, dan D. Oako ja sam se pripremio da na pa, m, Palati Beograđanki, na Vrhu, pošto je to najvišlja zgrada, da imitujem svoje talase i da napravim jedan zaštitni štito crne magije na celom administrativnom teritorijom, pa možda i malo više, ovaj da taj beli štit lampari noć na, on će pokrivati celu teritoriju socijalističke republike Srbije e, i nešto malo više zbog toga što možda ako treba pojačati i izbore i iz susednih republika ovaj onda onda ovaj nešto malo više sam znači od doktor šola sam naručio bele lakovane ortopedske sandalcice pele zato što će morati da da stojim na tome od Ane burde imam lično mišije od i tako e, u tom modelu biće dvosantimetarska guma da spreći negativne vibracije koje će na mene da utiče a na leđima i prsima će imati posebno pluteno ojačanje od plute onda žena će mi stajati naspra mene i puštati mi laserski zrak tačno među obrve u treće oko Ja ću stajati na krovu, beograđanke neću se pomerati, a četiri disko kugle koje su po čoškovima na četiri strane sveta okrenute služiće mi da rasipaju moju energiju kako bi se formirao zaštitni štit a e, time, kažem, što ćemo preći malo i administrativne granice socijalističke republike Srbije malo ćemo i pojačati izbore dobro, znate šta, evo imam informaciju da imamo slušalca na vezi pa možemo da ga čujemo samo vrlo kratko jer nam je vreme prilično graničeno Izvolite, slušamo vas. Halo, dobar dan. Dobar dan Osno, i vama. Ovo ništa, nisam na vreme uključila, ne znam kako se gospodin zove, samo znam da je ime obrat, nisam dalje čula. Ovaj... Dugačko je ime, izvinjam se, dugačko ime, nećemo ga sad ponavljati. Dobro, dobro, zato Reći. što ovako ništa. Mene sve to zanima, ja volim to da čitam i sve čisto informativno, da vidim šta se radi, kako se radi. Da. Samo ne znam da li je baš taj zapad, baš ne slažemo u svemo da je zapad tako crn. I, i zašto se sve to tako nama dešava i sve mi se čini da, ovaj, ja, ja znam, pot... znam opozicija da nije dobra sve ja to znam svega sam svesna međutim ova vlast nije dobra a ko, koliko ja zaključujem ovaj, on a kako nije dobra da? ova vlast pa meni ne. koliko nam je dobra donela i kako se sve izgradilo samo treba otkloniti crnu mađiju treba otkloniti i te utite... Ali molim vas, pa zašto se on to do sadaći deset godina se nije otklonila ta crna magija? Pa sve je večito pod crnom magiju, Otkl... sve sa zapada. To se sistematski utugodca. otklanja, samo ljudi treba, da vreme. kažem, treba vreme i treba više kadrova za otklanjanje crne magije. Dobro, zahvaljujem na pozivu. Evo, moramo da idemo dalje, vremena nam je ograničeno. Recite mi nešto o toj pripremi. Znači, priprema traje neko vreme pre tog 24. Vrateći da pa uh, kako ovako, kako izgleda ta vaša priprema? Priprema je takva što ja gledam u kristalnu rešetku i koncentrišem se 4 dana. Dobro, pre toga čistim se, da, čistim se 4 puta dnevno, što je u principu u skladu sa principom četvorke. Jasno, To je ukupno 16 čišćenja. Za to vreme ne pijem, ne pušim, nemam seksualne kontakte ni sa muškarcima, ni sa ženama. Čutim, gledam u sebe, koncentrišem se da bi onda u jednom trenutku naglo uvukao pogled u sebe, prvrnu očima i počeo da transemitujem beli šum tačno na vreme. Kako emitujete taj šum? Ja saftam energiju i sunca, iz onog lasera koji će moja žena da koncentriše Dobro. u moje treće oko i on posreduje u nasaftavanju energije skroz oko njega. A beli štit čini praktično intenzivno nasaftavanje okoline kao i, i zaštitu Ovaj, od crne magije. Znači, A da ja odma moram unapred da se izvinem slušalcima ukoliko budu imali tih dana loši prejem signala Jer ću ja raditi tih dana. Znači moguće to da... To je tih... četiri dana pre izbora, dan izbora, sutradan već mogu normalno da slušaju, mislim bez omeđe. Da, da, znači, znači moguće da bude loši prijem radiosignala zbog vaših radova. Recite mi, ta vaša misija, kakvi su izglede na uspeh? Pa ja mislim da ćemo, da da uh, uspemo, malo imam zorto od ovih terorista i od poraša, šteta što kaže nije izglasan taj zakon o terorizmu, jer bi ja bio bezbenan. Ali ovaj... Hoću još da kažem da pri samom objavljivanju zvaničnih rezultata ja ekstra kognitivnim putem poslati čestitku predsjedniku. evo, ponovimo slušalca na vezi molim vas, dobar, sam, dan. dobar dan samo molim vas, kratko, imamo vrlo granično vrlo vrlo, vrlo. vrlo kratko, ja vas zaista smatram jednom ozbiljnom radiostanicom ne ja, nego i većina namosađanja ne vidim štano razlog pozivanja tako nekih e, tipova koji su provladali ovom Srbijom sektačkim ponašanjima, jer imamo dnesa deset I to, bi, i to bi gospodina da vam veruju Hrista on tu priča, priča da bi nas zaboljio nama ne trebaju zaboljeti, treba nam spašenje čoveč jednostavno akcija treba da. te, mislim, jako ste ozbiljna, dobra stanica slušana, sa takvim tipovim na pozivljanje, takvi tipov izgubit ćete reći Ja se zahvaljujem. hvala ja se zahvaljujem Šta kažete, pa, gospodin zanim. je pitao, verujete li vi u Hrista ja javno verujem u jednu celinu Da, da, znači i on je u sklopu te I, bele da, magije, da. je tako? Po novinama je mnogo ovi koji koji skidaju magiju, kako vi gledate na to, da li vi radite s građanstvom? Ja radim sa građanstvom, a ja mislim da je to po nama da to čiste, diva je tantizam. Dobro. I da to, da kažem, ja radim besplatno s tim što moraju 500 dinara troško i poštanski da se plati. A, znači, besplatno radite? Besplatno a uste, veliki su ti pro, pro, aha, pro. pa dok ti, Marka, dok pošta da, da, da, da, veliki su ti, znači poštanski ove troškovi recite mi još, koji su vam uzori uzori su mi Zagor, Duh sa Sekirom Superman, Uranela kao što rekoh Mačak učismamo pre svega treba da vam pomogne naravno, najbolje ja na vidite da. ovako ja mislim da biste trebali da uključite najviše žene Da vam pomažu u skidanju te crne magije kod opozicije i pozicije. Dobro. A evo mog ličnog predloga. Da. Ja bih napravila, znate, onako visoke one drvene stolice. Barske stolice. barske stolice ne barske stolice ono je kao Znate za papu onako kao ono sa rupom kao što se noša stavlja ispod da da kao što su pape kao Jeste, što pape, baš, da, da, da, pape papinske, su me inspirisale medicinske papske Jeste, pape su me inspirisale na to pa da napravite jedno hodočašće žena i da posadimo lepotu naše sve kandidate e, koji se kandiduju za predsjednička mesta bilo koja e, manja veća i najveća Kada žene, rećemo iz Jugoslavije, uopšte vi naši birači, pogotovo žene, istučivo, kaže, od onog od odpunoletstva, znate, pa dok može da hoda. I da svaka prođe ispod. I da proveri. Jeste, da se svi stisnemo dobro za testi se. Ja. No. Onako dobro, zato onako ženski, fino. Ja. No. Pa sad ko ostane? Muško. ostaviti i na vlasti. E, vam, i mislim da, da bi onda i ta crna magija nam otisla ja pozdravljam i različite pre, predloge svi kad bi se udrušili ja sa bevim štitom a vi sa ovim stolicama Jet, onda bi, ja mislim da bi rešili problem ako na svoj način i svog ugla da, da se potrudi i da. onda da moramo rešao zajedničkim snagama znate samo mi niste ja bih jako volila i uh, ovaj, sad odma čekam da mi da bude ona proba znate je za puštanje golubova mira to najviše zbog onih koji su tihi a da pa zbog tihog mira jeste jeste dobro uh, hvala vam mnogo na vašim predlozima e, ja vam se zahvaljujem isto emisija je genijalna hvala vam puno hvaljujem vam najrad hvaljujem čuli, čuli ste ima raznih predloga ljudi su zainteresovani da pomognu svako može da pomogne ko hoće ko nije obazija Da, a vi ćete naravno skimiti A ja, ja ću sa svoje strane učiniti što sam ja u mogućnosti i zašto sam ja kompetentan. Dobro, da rezimiramo. Znači, vi ćete, vi ćete... Evo imamo još jedan slušalac. Ajmo ponovo da čujemo šta ima kod vas. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Samo kratko, vrlo, vrlo kratko. Prvo vam strašno zameram što uopšte ovaj, dovodite ovakve šarlatane u emisiju. Zar mi nemamo drugih problema, ovo je šarlatan, ljudožder, ja ne znam više šta da kažem. A ne mogu da shvatim da vi možete na radio koji se toliko sluša da možete da dozvolite da tako nešto ide u etar. Ako ste lično zainteresovani za to, razgovarajte s njim, učite se od njega, nemojte nas malzretirati s tim. Dobro, ja vam se zahvaljem, samo da kažem gospodine bio primoran na neko ludožderstvo, nije imao izbora. A e, druga stvar je gospodin, moram da ponovim, gospodin je tu da pomogne, da skine magiju, da skine crnu magiju, da prevlada bela magija, da nam sve on bude bolje. To hoću da podvučem. Molim vas da to imate u vidu. sad, približava se kraj emisije hoću da popričamo vrlo kratko o kroliju i kastanedi za krolije i kastanedi ja sam vam govorio imam tako loše iskustvo sa tim ljudima kod krolija bio neki seminar neka radionica otvorena taj krolij je pošao da topi olovo, neke hemikalije to je tako smrdelo, ja ne mogu da vam opišem Dobre. tu niko do kraja nije ostao A za Castanedu, on je u deset sati već ko letva pijan. Da, vi ste se na ja to... Ja ga pitan to... ko tebi piše u razviru knjige, kažem, on... on Ne znam, on ručeval da je i do ručkoje droge, on je skroz skroz tako izgubljen. Da kažete da je izgubljen, da ništa od njega nema? Ništa od njega nema. Dok je zanimljivo onaj podatak za krolije, da je probao nešto sa onim šibicama, da je smuvao mađiju, da mu neke pare. On je, ja sam vidio učaj moje stvari kako on nabija honorare. On je veliku grupu ljudi uzeo, doveo tamo na seminar i posle ih na tim trikovima sa sibicama dogaća uglio, oni sibicar je jedan običan, mislim to na zapadu je dosta retkost i on na to mlad svet navlači. Nalazi na čarunu na magiju. Naravno, cenu magiju, znači troli, to. E, odporašajte drugim. Da, da. Evo, čujem da imam ponovu slušaoca na vezi. Izvolite. Dobro. Dan. dan. Pa ja sam upao glavom 20 računa od dana telefonom, ja mislim a nestrefalo se ona magija, pa da li bi gospodin mogli na odmok na Osam A koliki vam je račun? Pa, telefon je 137 dina i para. A e, vi puno solite? I ja mi je, je nekdo oko i 400 dina je ova, kako se zove, ova... A u šal? Sve, e, sad, to je toh u 200 dina. A ja sam dobio 700 dinara i dva puta. Jedan kratko... Pa je glede... možda crna malija da Jedan kratko... Ovako ja ću da, da vas pitam jednu stvar samo. Kako ste? Jel' vi volite slanije malo? Slanije? Pa dobro, ako, ako, ako smo možbeli voz, Jer da. treba uzroke ukloniti. Uvek u tom zlu treba ukloniti uzroke, jer, jer riba od glave smrdi. Dakle, tako onda tako? Pa ja ne znam gde je ribi glava ali riba od glave smrdi. Telekom Srbije kažem ustalo, elektrodistribucija, pa dobro, pismo jedno da idiš slonim. Pismo jedno najbrije da pošaljete gospodinu To je puno sat problema mislim, ali Znaš, koliko se izvolite? Koliko 50 da uplatim pa da se mi uključim, da se ja uključim u drugčije, ovaj, u posao. Koliko u... 50 dinara se treba? Ah da, da, uplatite Uvijek. pa da, da, da ovaj u koverat pošaljete na moju adresu, preko. Ako mi to, samo mi to. I me ovako iz vaših podataka, ovako na brzinu koliko se mogu da sagledam, prema tim podacima ja mogu da vam predvidim da ćete vi ove nedelje naći šećera. Prema podacima koji ste rekli sad ako imate para da kupite šećer, očekujte do kraja nedelje prema mojim predviđanjima vićete naći šećera. Drago Samo manje soli, malo slanoj, manje, manje soli. Ajde, e, zahvaljujem, zahvaljujem slušatelju uh, da da evo nekako privedemo polako kraj ovaj razgovar. Recite mi šta čitate od knjiga, čitate li? Pa od knjiga čitam, čitam Tiki Don, čitam. Čih? Dobro, da još čitam drugi deo tihog Dona a ovo ostalo je sranje mislije Ove, čitao sam, počeo sam da čitam i njutna ali to mi ne leži dosta je to neiskreno pisano i ja sam video da on u stvari pokušava da mađija sa tim brojevom mesto, mesto da svede na, na jednu čistu ideju kao, kao u tihom domu. evo imamo još jednog slušalca ovo će biti poslednji slušalac za danas, izvolite Hoće. se dobro dan. dan pozdravljam vas ali stvarno sam iznenađena vašim gostom I ovaj, uopšte da. se upuštate u takve diskusije, ovaj, a drugo kad on tako belima, kako to da deset godina nekome puni džepove, a nekome stvarno ih prazni, stvarno ih prazni. Nekone... od kojih se mi para obnavljamo? Do, dobro, to je pitanje. Izvolite, e, gospodin, je namak, kažu, se, A kako oni puni džepove, ovaj čovjek sad podsjetio me na jednu priču mog strica, starog čovjeka, koji kaže je pitok onče ja bi se ženio. On kaže: "Ma ni žen ženidbu, hajde da ti prodam patka." Sad, da, evo tako da, mi sad izredla ova emisija, na babi će šećera, a struju će te platiti, mislim. On je rekao, izvinjam se, gospodine, rekao da će, da će ovaj, čovjek naći na šećer. Ne, ne, da ćemo, će. ne da će on nabaviti šeće. A ne treće. on, sumena sam je da će ne ići. Normalno, naša država nama to, evo, pre neki dan tu da zvesta ljudi, bilo da se ruše, pa da babu unese, ne znam, ovu prodavačicu, tu treba onda i ubezbeđenje. Pa zato ja treba da uđem u skupštinu i da lepo ispitam one što prave duple recepte da vidim da su omađajani ili ne da omirišem svako skupštinosko mesto i da odmađajam svako skupštinsko mesto poslaničko, ministarsko i tako treba mi samo 24 sata otvorene ruke u skupštini i da ne morate na dupli recept da se slikate Dobro, eh, eh, zahvaljujem Dragoj ne ne, ne zaista više ne vremena nažalost ne vremena evo da zaključimo emisiju Kakav bi bio ovaj zaključak svega, sve, pa svega uvaš, zaključak vašeg rada? Moj zaključak je radja. da e, treba, ova zemlja nema državnog proroka. Ja se slažem sa onima što žele da promene Ustav, ali ja bi ga promenio samo u jednoj tačci. Da Oje. se ubaci magijska, pored izvršne i zakonodavne vlasti. I to je moja želja i ja ću se truditi da u izborima i to nekako sa ovim belim štitom pomognu. Meni tako drago da smo danas razgovarali. Eto, bilo je različitih reakcija, pozitivnih, negativnih, to se uvek dešava kad su ovakve emisije u pitanju. Bili ste mi dragi gost. Hvala Koču vam da takođe. Drago je, prijatno kod vas i ja uvek rado dođem kad me vi pozovete. Da, da. I sve slušalce 021 pozdravljam i neka znaju da 24. će biti zaštićeni. Ja se mnogo zahvaljujem i želim vam sve najbolje u ime svoje, lično i u ime svih slušalaca. Hvala vep.